saya so, ibu sama Ahmad Ramadia Dato Dr untuk terangkan bagaimanakah penyelarasan itu boleh dilakukan dengan lebih berkesan bagi memperkasa institusi fatwa di Malaysia sidekan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa uh, terlebih dahulu menjunjung um, kasih kepada Yang Amat Mulia Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah yang sudi bangkat pada malam ni. Uh, uh, Datuk Mursi, Al-Ali Panel, Ashabu Samaha, uh, para syatidah, para alim ulama, hadirin dan hadirat sekalian. Apabila kita memperkatakan tentang penyelarasan, sukarnya Alifatua ni dia nak kena selaraskan daripada atas ke bawah bukan di bawah saja. Penyelarasan yang pertama kita nak kena selaraskan ialah penyelarasan antara kita dengan kehendak Tuhan. Kerana ini dahulu yang perlu kita letak dalam fikiran kita. Kerana fatwa itu bukan menyatakan pandangan kita. Tapi fatwa ialah menyatakan hukum-hukum Tuhan yang kita percaya itulah kehendak Tuhan pada manusia. Sebab itu Alimam Ibn Qayyim al-Jauziyah menulis kitab yang kebanyakan kita sebagai ahli fatwa membacanya yaitu I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Sebagian membaca dengan A'lamu Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ambil bacaan yang masyhurah I'lamu Muwaqqi'in yakni mengi'lamkan, memaklumkan kepada al-muwaki'in golongan yang melakukan tauqir, ah, melakukan tanda tangan bagi pihak Tuhan Rabbul Alamin bagi pihak Tuhan maksudnya, dalam buku itu tentang fatwa orang yang mengeluarkan fatwa seolah-olah dia tanda tangan inilah kehendak Tuhan kepada manusia kalau Nabi, dia ada wahyu tetapi kita yang telah menyatakan hukum tuhan ini bagaimana jika bukan itulah akan tuhan maka sebab itu perkara yang pertama yang mesti kita selaraskan dalam diri seorang mufti kalaulah kita ni layak macam saya rasa macam kecil kerdil lah tapi dah jawatan ni namalah kan mufti ialah menyelaraskan hal ini di dalam Riwayat daripada Umar bin Khattab dalam Musnad Ad-Darimi dikatakan riwayat ini daripada Abdullah bin Abi Ja'far ja tetapi mursal daripada Nabi ajruukum ajruukum 'alal futiyah ajruukum nar Orang yang paling berani di kalangan kamu mengeluarkan fatwa orang yang paling berani terhadap api neraka Ini ialah perkara yang perlu kita sedar di dalam riwayat Abu Daud di dalam sunannya hadis yang semua kita tahu apabila satu orang telah cedera kepala dia luka kemudian dia berjunub dan dia bertanya kepada sahabat-sahabat dia boleh tak dia ada pengecualian tak mandi wajib dan mereka kata tak lalu dia mandi farta salah wamat dia mandi dan dia mati. Maka lafas nabi yang terkenal nabi kata qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Allah membunuh mereka. Walaupun mereka tak mereka mengeluarkan fatwa mereka tak bunuh dia. Tapi fatwa itu telah memberikan kesan yang memusnahkan nyawa seseorang. Allah kata mereka membunuh, uh, Nabi kata mereka membunuh. Dan ini adalah satu perkara yang, yang perkara yang pertama untuk kita letakkan dalam fikiran kita, bahwasanya kerja mufti ini, walaupun orang kata tengok mufti ada gaji, kemudian ada kereta, orang patut di depan, tapi ini adalah tauqir, menandatangani bagi pihak Tuhan Rebullah Alamin. Dan ini bukan sesuatu yang, mudah, mungkin mamat tepi jalan tu lebih selamat dibandingkan mufti di akhirat besok kalau silap dia pun diri dia, kalau silap kita mengeluarkan fatwa yang bukan kehendak Tuhan maka itu adalah sesuatu yang besar maka dengan itu kita hendaklah tahu bahawasanya tanggungjawab mempertahankan ilmu walaupun kadangkala saya akan pergi pada penyelarasan tu. Kadang-kadang tidak selaras dengan kehendak orang ramai itu pun kehendak pemerintah. Kalau kita tahu sejarah Imam Malik bin Anas. Imam Darul Hijrah. Apabila dia telah tidak bersetuju. Walaupun dia tak terang-terangan. Dengan, karena Imam Malik dia hidup pada dua zaman. Zaman Bani Umayyah dan zaman Abbasiyah. Imam Malik lahir pada tahun 9394 dan meninggal pada 179. Imam Malik telah tak mengeluarkan membaca riwayat daripada Saidina Umar dan juga riwayat daripada Ibn Abbas tentang talak al-mukrah atau al-mustaqrah. Talak bagi wanita yang bagi orang yang dipaksa. Talak itu tidak sah. Oleh kerana ketika itu Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah, membuat kaedah siapa yang menggugurkan bai'ah tertalak istrinya. Maka bacaan dan fatwa Imam Malik telah dianggap sebagai oleh pemerintah ketika itu sebagai menyindir atau bermaksud bahawasanya bai'ah yang dikatakan tertalak istri itu tidak berlaku ataupun baya'ah paksa itu tidak memberi makna tidak dianggap sebagai sumpah yang mesti dilaksanakan akhirnya apa? akhirnya Imam Malik yang begitu tinggi kedudukannya dipukul oleh wali ataupun gubernur Madinah sehingga lekang bahunya sehingga akhir hayatnya apabila dia nak mengangkat satu tangannya terpaksa dia mengangkat dengan tangan yang satu lagi tetapi stand firm Mempertahankan pendirian. Ini adalah watak Bagi orang agama Itu satu Dengan kita mengambil kira bahawasanya Pemerintah diikuti Apabila hendak pemerintah itu Selari dengan masalah Yang disebut oleh Datuk Wan Tadi dan juga pendek-pendek yang lain Kemudian soal ilmu Saya rasa kita kena Sentuh sedikit soal ilmu ini Dalam sejarah Islam kita tahu pada zaman sahabat, orang ikut fatwa sahabat. Kemudian apabila mazhab-mazhab mazhab ini berkembang, kerajaan, umpamanya kerajaan uh, uh, Abbasiyah, di Baghdad, lebih condong kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Abu Hanifah, kerana jaguhlah mazhab Abu Hanifah, iaitu Muhammad Hasan Al-Shaibani, rapat dengan pemerintah. Dan kita tahu tokoh besar dalam mazhab Hanafi, Muhammad Hasan Aisyah Baini dan Abu Yusuf. Namun, keluasan itu. Walaupun pemerintah pusat itu, mazhabnya itu. Tetapi mazhab-mazhab mazhab lain berkembang. Di Madinah, mazhabnya Malik. Sebab itu kita baca dalam sejarah, riwayat Imamul Bayi Haqi, bagaimana apabila Abu Yusuf pergi ke Madinah, dia tanya, sampai sekarang kita sedang sebut, gantang Baghdad, gantang Baghdad. Kerana Baghdad. Tapi apabila Abu Yusuf pergi ke Madinah, dia bertanya tentang soal gantang, mereka sebut tentang uh, uh, apa As-Saw'an Nabawi. Gantang Nabi. Bila sebut gantang Nabi, dia berbincang, mereka buat mari 50 orang, anak-anak muhajirin dan ansar, bersama mereka gantang Nabi. Yang sukatannya sama. Tak sama dengan apa yang Abu Yusuf fatwakan di Baghdad. Bersama dengan kerajaan. Kata Abu Yusuf, Taraktu sa' so Abi Hanifah, Aku tinggalkan gantang Abu Hanifah, Dan aku berpegang kepada kaul orang Madinah. Dan kita melihat, Keluasan itu, Mazhab Malik umpamanya, Imam Malik ialah Imam dar Hijrah, Tak pernah keluar daripada Madinah. Tetapi, kalau kita pergi Madinah, sekarang bukan mazhab Malik. Mazhab Malik telah bergerak melalui Yahya bin Yahya al-Laisi. Telah pergi ke ke Andalus. Yang dianggap akilul Andalus yang dipanggil oleh Imam Malik. Imam Malik ada dua Yahya. Yahya bin Yahya al-Laisi, Yahya bin Yahya al-Ansari. Al-Ansari mengambil riwayat tetapi tidak mengambil mazhab. Al-Laisi mengambil mazhab dan riwayat. Lalu membawanya ke Andalus. Andalus berkembang dengan mazhab Malik artinya Imam Ahmad di Baghdad tapi sekarang Baghdad tak banyak imam mazhab Ahmad Ahmad mari ke negara dunia-dunia Teluk mari pada mazhab pergi di Saudi mazhab Hambali Al Imam Syafi'i rahimahullah anak murid yang disayangi oleh Imam Malik Kata-kata Al -kata Syafi'i yang terkenal Malik hujjati wa anhu atau Malik wa'allimi Wa alim. Malik adalah guruku Daripadanya aku mengambil ilmu Tetapi apabila Imam Syafi'i Daripada Madinah Dia pergi ke Baghdad Bertemu dengan Muhammad Hassan Assyiaibani Dan berjumpa dengan ulama-ulama Madinah Bersama juga dengan Imam Ahmad Yang lebih muda daripadanya 14 tahun Dan kemudian apabila dia pergi ke, Dia pergi ke Ke Mesir Di Mesir Imam Malik Murid-murid uh, Imam Malik Atau pengikut Imam Malik ramai Mereka menyambut Imam Syafi'i Ini disebut oleh Al-Imam Az Al zahbi Rahimahullah Dalam Syiar Alamin Nubala Bagaimana mereka sambut dia dengan harapan Inilah anak murid kanan Guru kita Imam Malik Tetapi apabila Imam Syafi'i pergi sana Fatwa-fatwa dia di Mesir Sudah tidak menyamai lagi fatwa Malik Sehingga berlaku krisis Kata Al-Imam Az-Zahabi, Al moga Tuhan mengampunkan dua-dua belah pihak. Sehingga Imam Syafiq ini sabar. Akhirnya dia menulis, menolak fatwa-fatwa malik. Walaupun orang mazhab malik kuat di Mesir. Kerana dia melihat tentang hujah-hujah dia yang baru. Dan di sana ada guru yang terkenal. Yang dulu selalu berdialog dengan Imam Malik melalui surat-menyurat. Yang membantah mazhab pandangan amalan ahli Madinah. Yang semua kita tahu. Iaitu Al-Lais bin Sa'ad. Imam Syafi'i tak sempat dengan dia. Kita pun ada pakai. Kalau diperleh kita pakai fatwa dia tentang boleh bang susu. Itu fatwa Al-Lais bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, Wal-Laisu afqah min Malik. Dan Lais itu lebih faqih daripada Malik. Dengan menghormati Malik gurunya, dan dia menyatakan, kalau Allah tanya siapa, gurumu, guruku malik. Maksud saya apa? Maksud saya ialah, tradisi ilmu itu membenarkan kerencaman. Seperti yang disebut oleh Sahibus Samaha, Mufti Pulau Pinang tadi. Demikian itu dilakukan oleh imam-imam mazhab. Kata Imam Syafiq, Imam Ahmad, Sangka anak dia, Alhamdulillah bertanya, Siapa dia syafi'i? Yang sentiasa kau doa dan tahajud kau doa kat syafi'i ni? Kata Imam Ahmad, As-syafi'i bu, Syams As-syafi'i itu bagai matahari untuk bumi ni. Kata Imam Syafi'i, Mataraktu Baghdad, Rajulan afqah min Ahmad bin Hanbal, Aku tidak meninggal Baghdad, Seorang yang lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal. Pun begitu Imam Ahmad tidak bermazhab syafi'i. Walaupun banyak persamaannya tetapi itu mazhab Ahmad. Dunia ilmu membenarkan ini dengan syarat kita tidak fanatik. Penyelarasan perlu apabila ia membabitkan tadi kepentingan nasional. Ia membabitkan kemaslahatan jika dibuat berbeza ada kesan yang besar pada masyarakat. Contoh COVID kita bawunilah. Covid ni kita kata masjid jangan masuk. Kalau masuk masjid ramai-ramai juga Jumaat, dia akan merebak. Ketika itu fatwa memainkan peranan, ulul amri peranan. Tapi bagi urusan maslahah, bagi urusan amalan diri seseorang, yang di dalam itar, di dalam rangkaian, di dalam framework pemikiran-pemikiran imam-imam mazhab, ahli sunnah wal jamaah, maka kita mesti ada keluasan dalam hal ini. Selagi, dia tidak mengkafirkan yang lain. Dia tak menyesatkan yang lain. Dan dia memilih pandangan-pandangan itu. Saya suka dengan titah Sri Paduka uh, Sri Tukang Petrak tadi. Dalam perkara yang keempat beliau menyebut uh, baginda menyebut bahawasanya tentang suazamat ini teknologi. Kalaupun kita kata, kata kena ikut pandangan agami keluar. Nih. Orang di dunia maya ni dia bukan ikut mestilah benda tapi mungkin dia semayang. tapi dia tengok international punya fatwa european Council punya fatwa fatwa-fatwa antarabangsa dan ini adalah satu realiti yang mesti kita terima tentang kepelbagaian ini jadi kita fatwa bagi pihak kerajaan kalau bukan mewakili bukan fatwa mengikutkan dah kerajaan bagi pengurusan kerajaan yang ada kepentingan awam saya buat contoh lah. Ha, contoh ni. Walaupun di negeri-negeri lain di di Malaysia ini, dalam pengurusan masjid mengikut mazhab alimah musyafi'i rahimahullah. Siapa yang masuk masjid di negeri-negeri lain, ikutlah seperti mana kehendak Ulul amri. Tapi dia di rumah, dia semayang lah macam mana pun. Kerana itu urusan dia dengan Tuhan, apa yang dia yakin? Diperleh, ya, benda hak sensitif kita sebut kan? diperle baca, qura, baca bismillah perlahan. Di kedah sebelah baca bismillah kuat dan solat. Ini bukan soal siapa sesat siapa tak sesat, kan? Karena dalam mazhab Han, Hanafi bismillah memang perlahan. Dalam ma, ma, ma, mazhab uh, Imam Syafie bismillah kuat. Dalam dalam Hambali bismillah perlahan. Dalam Malik tak bismillah langsung, bahkan makruh bismillah. Itu so, tak ada masalah Demikian kunut Demikian, tidak ada masalah Tapi apabila ulul amri melantik uh, Untuk penyelarasan Masjid di Kedah, Masjid Syafi'i Masjid di Perleh, umpamanya Di atas Qaul hambali, Macam Masjid Al-Haram dan masjid Ya, tak ada Tak ada siapa boleh kata siapa kunut jadi sesat Atau siapa tak kunut jadi sesat Itu penyelarasan pentadbiran Tetapi kita tidak boleh tatabur untuk memaksa rakyat mengikut amalan amat menghalang mereka beramal dengan pandangan-pandangan yang masih lagi di dalam lingkungan ahli sunnati wal jamaah. Tapi apabila membabitkan kemaslahatan umum macam isu Covid kita, isu-isu yang membabitkan pentadbiran yang kerajaan perlu tahu sebab itu saya sebut uh, berulang kali juga sabu samaha pun saya rasa bersetuju uh, di dalam fatwa ataupun di dalam kan fatuallah di peringkat kebangsaan ini, kita bincangkan perkara-perkara yang mana ia membabitkan soal-soal kepentingan nasional tadi. Adapun soal-soal yang sekterin. Soal-soal madhabi. Soal-soal furur. Yang ini dibuka ke, seperti mana luasnya Islam itu sendiri. Telah tidak dapat menyelesaikan hal ini. Imam-imam yang mu'tabar. Walaupun mereka kenal-mengenal antara satu sama lain. Manusia itu di dalam fiqhah terhutang budi kepada Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i. Tetapi pandangan-pandangan Al-Imam Syafi'i, banyak yang tidak sama dengan Abu Hanifah. Menghormati kesarjanaan, menghormati keilmuan, mempunyai ruang berbeza dalam hal-hal kehidupan adalah hak di dalam beragama. Kerajaan Osmaniyah memegang mazhab Hanafi. Dan melalui Osmaniyah jugalah dikuatkan kiraat Hafs al-Asim. Walaupun di sana ada kerajaan lain. Tapi kita pergi ke Maghribi, di Maghribi maksudnya waras. Dunia Islam berjalan dengan kesarjanaan. Penyelarasan kita ialah penyelarasan isu isu nasional. Dalam masa yang sama kita mestilah akur bahawasanya adanya keluasan di kalangan rakyat ini. Itu saya punya sisi pandang supaya kita tidak berbalah dengan rakyat kita sendiri yang makin matang dan membaca fatwa yang berbagai-bagai. Dan mudah-mudahan dengan itu kita akan berdamai, kita akan lihat kematangan kita dalam menerima kepelbagaian ini. Terima kasih Saudara Musi. Jazakumullah khair. Eh profesor Maria Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin Atas perkongsian Bersama dengan kita Yang menekankan uh, Pertama sekali berkaitan dengan yang paling utama Adalah penyelarasan Yang perlu adalah Sama dengan kehendak Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian menyurut Tentang kesan yang besar Kepada satu-satu hukum Yang dikeluarkan uh, Boleh menyebabkan nyawa Terancam dan juga seumpamanya dan seakan-akan kita uh, bersetuju bahawa uh, alipendel kita mengatakan untuk penyelarasan peringkat nasional isu-isu yang berkaitan dengan maslahat dan kepentingan awam ini memang memang sangat perlu untuk diselaraskan di samping keterbukaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan uh, fiqh dan juga amalan. Jadi uh, terima kasih sekali lagi pada Profesor Datuk Uh, kita juga mengalu-alukan baru perasan ya, Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja Lieutenant Colonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah uh, Timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam dan Adat Tersam Melayu Pahang Dan Masalahan, sudi bersama dengan kita pada malam ini Tuan-tuan uh, dan perempuan sekalian Yang rahmatkan oleh Allah uh, SWT Melihat kepada wakil Yang dinyatakan oleh uh, Dato' Wan tadi saya Nampaknya kita kena buat Uh, unjuran baru uh, Sebagaimana Covid-19 juga Banyak unjuran terpaksa Dibuat sekali lagi uh, Sebab kita bersetuju tadi Walaupun kita khilaf Dalam banyak perkara Tapi kita hampir Ijma' lah Sepuluh setengah kita berhenti insya Allah. <laughs>